Обкладе всю купу трісочками і підпалить. Прямує далі. А будівлі поступово стають усе шляхетнішими. Плутанина вулиць вже підвладна незбагненній логіці. «Муха летить над хідником дуже низько і дуже майстерно». Хитро вивертається між зубами молодого пса, якого вигулює пані у картатому береті, котра ниє і просить Джоніка бути чемним песиком, не стрибати і не клацати зубами. Заплутується у волосці домогосподарки, котра щойно вклала спати дворічного сина і тепер вийшла на полуденну пробіжку для блага фігури. Дивно, і не соромиться бігати центром міста у спортивних трусиках. Муха ловить ще один висхідний струмінь повітря, на якому зноситься високо-високо аж до замку на горі. Пролітає транзитом королівські палати крізь два стрільчастих вікна, зайву секунду покружлявши над ліжком з балдахіном із важкого гаптованого оксамиту і продзижавши над вухом молодої екскурсоводки. Знову опинившись на вулиці, присідає на яблуко, найбільше серед краму Зелинаря пана Юзя. І злітає за секунду до того, як яблуко бере миршава студентка, переконана, що найсвіжіші овочі і фрукти на вуличних розкладках. Поки вона гризається у просочений смоготом фрукт, саме в тому місці, де щойно сиділа муха, Остання бере різко вгору і злітає у величезну висотою на всю стіну кімнати, прочинену шибку на останньому поверсі старого будинку. Вона кілька разів проноситься зовсім низько над ліжком, на якому з головою, накрившись покривалом від яскравого сонця, спить чоловік. Польоти мухи будять у кімнаті іграшковий вітер, що жене пухнасту темну хвилю волосся на його маківці, але солодкої дрімоти не порушує. Йому сниться, що горбами, гострими і необ'ємними, наче вирізаними з картону, біжить кінь сірий, як нічна заметіль, і з-під копит в нього бризкає розбите дзеркало. А тим часом, щитеною вчора книжки, яку на підлозі гортає протяг, Сиплиться різноманітна живність. Балакучі папуги неймовірних кольорів порскають крилами на всебіч, перевалюються через абзаці незграбні алігатори, сполухані тарпани дріботять у темний кут під ліжком, мав перегочуть і жонглюють розсипаними літерами». Мангрові ліси, ворушачи у повітрі коренями, обступають ліжко і стає важко читати. Чоловік робить здивовану гримасу, але ще не прокидається, бо не хоче. Це Бранко, він тут живе. Живе собі, та й живе. Розвішані для сушки фотографії тріпочуть під стелею твердими глянцевими крильми. І жирна муха таранить їх своєю дурною головою усі без розбору. Врешті якийсь із зажимів не витримує і розтискається. Знимка із сухим тріскотом пікірує далеко під стіл. А муха, як підбитий бомбардувальник, повільно летить по похилій, врізається бранкові в чоло і миттєво відскакує не з гумового м'ячика. Бранко сідає на ліжку з блискавичною, дивовижною по такому тривалому сні реакцію зі смикою з себе покривало і, зібгавши його кількома короткими рухами, безславно припиняє довгу і карколомну мушену Одіссею.